Viața Sfintei, preacuvioasei Maicei noastre, Parascheva. Pe la anul 1025 d. Hristos, într-un frumos răsărit de soare în orășelul Epivat, nu departe de cetatea Constantinopole, și-a deschis ochii petița Parascheva. Bucurie nețărmurită cuprinse sufletul, cu cernicilor ei părinți, care își plecau pioși genunchii în caldă rugăciune de mulțumire către stăpânul ocrotitor și rânduitor a toată. Cerul era senin și undele mării de marmara se gănau cu blândețe, la bucuria venirii pe lume a unui suflet ales. În cele mai sfinte simțăminte, a fost crescută copila frumoasă și cu minte, asupra căreia se revărsat toată dragostea părinților ei. Starea lor era înfloritoare și puteau să se bucure într Domnul Dumnezeu cu multă evlavie. Parascheva a fost deprinsă cu duhul rugăciunii și al dragostei de biserică și de oameni din casa Domnului, din biserică, era nelipsită. Cuvântul lui Dumnezeu îi fermeca inima și sufletul și slujbele sfinte o păceau să se simtă cu sufletul în ceruri. Petița Parascheva împlinise 12 ani anișori, când într-una din duminici se duse la biserica născătoarei de Dumnezeu. Aici ascultă cu multă credință dumnezeiasca liturgie și când sosi timpul de a citi Sfânta Evanghelie, își plecă smerită genunchii în fața tetrapodului, ascultând cuvintele scrise care îi răscolire adânc sufletul și deveniră hotărătoare pentru întreaga ei viață. Cel ce vrea să vină după mine, să se lepe de sine, să-și a crucea și, și să-mi urmeze. Aceste cuvinte, auzindu-le Parascheva, a fost cuprinsă de mare har, încât din acea clipă se închină cu totul voii lui Dumnezeu. Doamne, zise ea în gând, tu cruce și nună de spin și hlamidă roșii ai purtat și oțet cu fiere ai gustat și piroanele ți-au străpunz mâinile și picioarele sfinte. Și iată eu port haine scumpe de mătase și trăiesc în dezmerdări, Doamne! Tu ai cerut să-ți urmăm luându-ne crucea, dar eu nu am nicio cruce, Doamne! Tu ai avut o cruce mare, dar eu nu am nici măcar una mică. Tu ai zis cel ce vrea să vină după mine să se lepe de sine. Cum pot eu, Doamne, oare să mă lepă de mine? Cu ce voi dovedi eu, Iisuse, că m-am lepădat de mine și ți-am urmat ție? Cu ce pot eu, Doamne, să-ți dovedesc? Picuri de lumină se desprinse, de pe chipul lui Isus din icoana de la iconostat. Și în încăperea sălașului dumnezeesc se auziră sunând puternic glasul norodului evlavios, Crucii tale ne închinăm, cristoase și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim. Mă închin crucii tale, murmură fetița Parascheva, și vreau să o port dar sunt mică și slăbuță și nu știu cum să fac aceasta. Învață-mă, Iisuse, ajută-mă, Doamne! După ce poporul ieși din biserică, plecă și ea cu sufletul răscolit de ecoul cuvintelor Evangheliei. O frunză se desprinse dintr-un pom și se legănă alene în adierea vântului de toamnă. O frunză sunt și eu, Iisuse, gândi ceva. O frunză bătută de vânt, care fără tine n-ajunge nimic. Ajută-mă, Doamne, să fiu mai mult decât o frunză. ajută mă să te urmez stăpâne. Vânt de toamnă începuse să adie dinspre mează noapte. Păsări călătoare începură să se îndrepte spre răsărit, spre zări departe, presimțind sosirea zilelor friguroase de iarnă. Petița paraschiva mergea îngândurată și murmura în sine, frânturi din cuvintele Mântuitorului, Cel ce vrea să vină după mine să se lepe de sine. Deodată, dintr-un colț de uliță. O fetiță săracă, aproape goală, i-a părut înainte. Tremura de fric și de foame și ochii erau înmuiați în lacrimi. Ce faci aici, fetiță dragă?" întrebă Paraschiva. De ce plângi?" Mi-au murit părinții și nu mai am la cine pleca," răspunse fetița. Am stat la un om cu cinci copii." Și nu mai poate să mă țină, mi-e foame și mi-e frig și n-am decât cămășuța aceasta. Câți ani ai? întrebă Parasheva. 11 ani, răspunse fetița. Eu am 12 ani, răspunse Parasheva. Și nu mai plânge. De azi înainte, eu voi avea grijă de tine ca și de o sora mea. Acum te rog, ascultă-mă și să nu te împotrivești. Să schimbăm repede hainele, tu îmbracă hăinuța mea și eu pe a ta. O, zise orfana, tu ești prea bună, haina mea este urâtă și pătată, a ta este prea frumoasă, nu te gândi la aceasta și zbracă te repede. Orfana se supuse și ștergându-și lacrimile și privind cu mirare la fetița mărinimoasă, care de bună voie se despoia de hainele scumpe cu care fusese împodobită pentru a-i le da ei. După ce fetița orfană îmbrăcă hainuța de mătase a paraschevei, aceasta îi dăduși încălțămintea și îi strecură apoi în mână și o sumă de bani, cu care orfana să-și cumpere de ale mâncării. Cu o apoi cu gingășie sărutându-o, pe amândoi obrajii îi zise, să nu mai plângi, de azi în e sora mea, auzi, am să te iubesc mult. Îți mulțumesc, ce bună ești tu, șopti orfana care se depărtă. Paraschiva îmbrăcată în haina zdrânțuită, cu picioarele goale, privi cum se depărta copila la orfană cu zâmbetul fericit pe buze și ea se depărtă îi se păru că vede în zare o lumină ce se apropia tot mai mult de ea într-un fel de boare diamantină i-a deslușit chipul blând al lui Isus care purta pe umeri o cruce grea și era atât de grea că Isus părea că se prăbușește sub povara ei Prascheva, înduioșată, întinse mâinile rugătoare și zise, Doamne Iisuse, lasă-mă să te ajut, căci crucea ta este foarte grea și tu abia poți merge sub povara ei, Doamne. Amin, zic ție, fica mea, tu mi-ai și ajutat să-mi duc crucea. Când, Doamne, ți-am ajutat, atunci când ai ajutat fetița orfană, pe mine m-ai ajutat, când ai împărțit cu ea crucea umilinței și a suferințelor, ai și pus pe umerii tăi o parte din crucea mea, adevărat grăiesc ție, întrucât ai făcut bine unuia din aceștia frați mai mici ai mei, mie mi-ai făcut Fii binecuvântată, Paraschiva! Lumina minunată cu tipul blând al lui Isus, se făcune văzută. Acum început să se lămurească tot mai limpede mintea Paraschivei, înțelesul cuvintelor. Cel ce vrea să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea, și să-mi urmeze. Acum înțelese că Domnul i-a trimis în cale fetița orfană. Văzându-se desculță și cu haina zdrențuită tremurând de frig, simțit toată durerea fetiței sărace și zise în drumul ei spre casă, Acum am și eu o cruce, oh, ajută-mă, Iisuse, să o port! când ajunge acasă părinții, aproape că nu o cunoscură. Ce ți s-a întâmplat, fata mea?" izbucni mama speriată. Spune repede, te-a jefuit cineva? Ți-a luat hainele și ghetele? Te-au bătut, te-au făcut să suferi? Cum, de ce nu plângi? Văd pe fața ta zâmbet în loc de spaimă." O, mamă dragă, nici nu m-au bătut, nici nu m-au jefuit." ci de voi am dăruit hainele mele cele noi, unei fetițe orfane care era îmbrăcată așa cum mă vezi pe mine acum. Cum? Ți-ai dat hainele tale cele scumpe unei străine? Nu-i străină, mămica mea, ci e o sora mea, ba mai mult! Ea e o surioara lui Isus, mamă. Știi, mămica, eu am mai multe rânduri de haine, pe când ia sărmana... N-a avut decât zdrențele acestea. Oricum, fata mea, trebuia să-mi spui, îi dădeam o hăinuță mai veche. Unei surioare a lui Isus zise Parascheva, nu trebuie să-i dăm cei i rău. Fetița aceea nu-i devină că-i săracă și orfană și că nu are ce mânca, ci sunt devină cei ce au și nu-i dau. Trecura ani de atunci și tânăra Parascheva nu uita niciodată cuvintele Domnului ce le împlinea cu credință și iubire, îmbrăcându-și sufletul cu cele mai alese podoabe și îmbogățindu-se cu comori nepieritoare. Nu era sărac pe care să nu-l fi ajutat nu era bolnav pe care să nu-l fi cercetat, nu era familie lovită de grele încercări pe care să nu fi mângâiat și încurajat. Ajutoarele și sprijinul ei se simțeau din plin, năpăstuiții ai soartei, alergau la ea nu numai din epivat, ci și din împrejurimi. Într-o seară târzie de iarnă, pe un viscol cumplit, Paraschiva se strecură încet din casa părinților, încărcată cu bunătăți, și nu se opri decât la o casă sărăcăcioasă de la marginea epivatului, în care o mamă văduvă se lupta cu moartea, și nu-și putea închide ochii din pricina celor trei copilași care plângeau în hohote lângă căpătâi ei, strigând deznădăjuiți, Mamă dragă, cuine lași! ce va fi de noi fără tine? Mai bine ia-ne cu tine, dune cu tine, mamă, și pe noi! În clipa aceea intră Parascheva, se apropie de bolnavă, Păi atinse cu mâna mângâietoare fruntea îmbrobonată de sudorile morții și înșopti. șopti. Nu te-ntrista, măicuță, și nu te tulbura, ci bucură-te că te duci mai degrabă la Mântuitorul, care-ți va răsplăti credința și ostenerele. El îți va ocroti copiii, El mi-a poruncit să vin aici, în această seară, și să le aduc de mâncare. Pleacă în pace suflete la Domnul și nu te mai zbuci ma fii tare și mergi cu pace. Apoi Parascheva genunchi împreună cu copiii și zise cu ei rugăciunea Tatăl nostru. A lumânările și a aduse copiii mai aproape de mama ce se stingea. Spre a le și cea din urmă binecuvântare, ei sărutară pe rând mâna rece a mamei, care cu fața înseninată le șopti și lor ceva și apoi zise, Fie voia ta, Doamne, ai milă de copilașii mei, Doamne!" Apoi cu o mare sfărțare luă încet mâna, milostivă a tinerii ocrotitoare și o rugă printre lacrimi, fii mama copiilor mei, și în acea clipă sufletul mamei zbură la ceruri în suspinele înnăbușite ale celor trei copilași rămași orfani. Parascheva mângâie și liniști copiii și stătu cu ei toată noaptea, rugându-se lângă căpătâiul celeia ce nu mai simțea nicio durere. se întoarse acasă numai a doua zi, când o văzură părinții să năpustir asupra ei cu vorbe aspre de ocar. Unde ai umplat toată noaptea? Acum se vine acasă? Amenințările se ținură lanți și ele erau să se termine cu bătaia fetii. Dacă un servitor n-ar fi adus tocmai atunci vestea că văduva Sofia de la marginea satului a murit, lăsând trei copii orfani, abia atunci o crezură pe Parascheva și se potoliră. Parastiva l-o parte la mormântare și a avut grijă de copiii văduvei multă vreme. Ea îi îmbrăcă pe toți și le purta de grijă zilnic le ducea de mâncare. Nu-i avea numai pe ei în grijă, ci milostivirea ei se revărsa din belșug asupra tuturor năpăstuiților și deznădăjduiților pe care îi cunoștea și alerga zi și noapte. Hainele și le împărțea toate celor goi și nu-și reținuse pentru sine decât două haine, cu toate că părinții erau foarte întristați Ajutoarele date de Parascheva începu să se simți în casă. Părinții ei se necăjeau tot mai mult și se hotărâră să recurgă la mișloacele cu pedepsirea aspra petei. Toate erau însă zadarnice. Pata era fericită să-și poată duce crucea. Cu cât mai mult o mustrau și o huleau, cu atât mai mulțumit era sufletul ei. În zadar mă opriți să ajut săracile, spuse Paraschivan, căci eu nu voi înceta să-i ajut. Atâta vreme cât eu am mai mult decât îmi trebuie, nu mi se cuvine să am nenumărate haine scumpe, în timp ce alții n-au nicio coajă de pâine. Nu mi se cuvine să dorm în perne moi de mătase și în casă luxoasă, în timp ce alții nu au nicio colibă în care să-și plece capul. Nu mi se cuvine să am moșii întinse și alții să nu aibă nicio brază de pământ. Nu trebuie să mă mândresc cu ceva, când Domnul Hristos s-a umilit până la moarte. Nu mi se cuvine să mă înspăimântez de ocări și de chinuri din partea oricui ar veni, când Mântuitorul a fost împodobit cu cunună de spin și a fost întins pe cruce, bătut în cuie și împuns cu sulița. Voi, părinții mei, mi-ați crescut sufletul și trupul și acum vreți să-mi-l nemiciți? Ce folos că o avem?" zise părinții. Dacă ea ne împrăștie toată averea, inima ei este atât de largă încât ar încăpea toată lumea în ea. Mai bine în căsătorie. are acum 18 ani... Toate bărbatul pe care îl va lua, va reuși să o împrămeze. Așa se vorbi părinții. Și trecură la fapte. Peste câteva zile, un tânăr de neam bogat își anunță sosirea. Voia să ceară mâna paraschevei. Se făceau pregătiri mari. Mama chemă sătoarele, ca să coasă hainele cele mai scumpe pentru unica ei fică. Servitorii șopteau între ei că se apropie căsătoria tinerii stăpâne și se bucurau că vor petrece bine la nuntă. Bărbate zise într-o seară soția, dacă fata asta va refuza mâna tânărului, ce ne vom face? Parcă o întreabă cineva, răspunse el, am s -o silesc, dar ce-am crescut-o până acum ca să ne poruncească ea nouă? Zilele trecură ca niște clipuri. Nu mai rămăsese decât o zi până la sosirea candidatului. Casa întreagă tremăta de bucurie și de pregătire. Nu mai Parascheva stătea pe gânduri în camera ei, cu ochii privind de parte de parte. Stelele apărură pe cer și luna argintie își revărsa pe capul tinerii fete îngândurate razele ei luminoase. O aureolă îi împodobea capul ce stătea nemișcat, și o adiere de vânt cald se furișă înăuntru prin fereastra deschisă. Două păsărele se ascunse în tufișul grădinii și cântecul grăierilor sporii melancolia nopții. Era o seară frumoasă de primăvară, în care întreaga fire cu freamătul ei tainic înălța in de preamărire Creatorului. Doamne Dumnezeule, susțină fata într-un târziu! Pe Tine toate te preamăresc în voie, numai Eu nu te pot preamări. Cerul și pământul scântă in de laudă neîntrecută, numai Eu nu pot să te laud cum vreau. Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, care ne-a iubit atât de mult, încât ai pentru noi. ți am vrut să-ți dau inima mea și acum părinții mei mă să o dau altuia. Pe tine am vrut să te aleg mire și părinții mei mi-aduc alt mire. Nu mă părăsi Iisuse și nu mă lăsa să te părăsesc. Zicând aceste cuvinte, Parascheva auzi un vuie tainic, care o învălui cu șapte sfinte chemări, cei i pătrunse inima până adâncuri. Vino, parasheva, vino, ias crucea și-mi urmează, că -și vei dobândi în schimb cu una cea neveștejită a lui tău ceresc Isus. Rashkiva nu mai stătu pe gânduri. Se hotărâ să urmeze glasul. Își lua două hăinuțe și un și plecă. Se furișă prin grădina casei. Lătratul câinelui credincios al casei se auzi în urma ei. Și aceasta i strânse inima o clipă. În față se auzea susurul apei dintr-o hulcea peste care trecuse de atâtea ori în copilărie nu se uită înapoi, cu inima aprinsă și cu voința încordată, își îndreptă pașii spre Marea Cetate a Constantinopolului, de unde venise șoaptă sfântă a chemării ei. Toată noaptea călătorit și nu a simțit nicio oboseală. A doua zi intră în vestita cetate Constantinopolei, și nu se putea minuna de ajuns de strălucirea cupolelor și de frumusețea bisericilor, precum și de nerenumita școală teologică în care învățații timpului își închinau puterea minții cunoașterii scripturilor. Acolo stătuia și se adâncin cunoașterea credinții, puse în uimire pe învățați cu râvna ei în pătrunderea dumnezeieștilor învățăturii. Apoi se retrase într-o mănăstire cu hramul Maicii Domnului, din Heraclea Pontului. Acolo, o mănăstire petrecu 5 ani în duhul rugăciunilor și al vieții cele mai plăcute lui Dumnezeu. În post și în priveghere, se străduia și în credință izbăvitoare se întărea. Și toate maicile și surorile din mănăstire o învățau cu dragostea lor fierbinte pentru sufletul ei mare. În mănăstire muncea cu sârguință ca să poată ajuta pe săraci? Faptele de milostenie o împodobeau tot atât de mult ca o dinioară în satul ei epivat. După ce au trecut 5 ani, o dorință arzătoare a început a spune stăpânire pe inima Paraschevei. Dorea să vadă locurile spinte pe unde a umblat Mântuitorul lumii. Îndreaptă Isuse pașii mei, zicea ea, spre drumurile bătătorite de tine. Călăuzește-mă, Doamne, spre locurile de unde ne a arătat nouă lumina. Și cu vioasa Parascheva, după ce și-a cerut învoire de la Maica Stareță, și-a luat bun de la surorile din mănăstire și cu un toiag în mână și cu haina aspră pe ea, plecă spre miază zi și după multe osteneli și greutăți a ajuns în cetatea Ierusalimului. Ajungând în fața sfântului mormânt, își plecă genunchii și dând drumul lacrimilor, printre suspine se rugă, cu trupul tău cel plin de lovituri și chinuiri. Aici ai fost așezat, Hristoase, Mântuitorule. Sărut cu lacrimi lespe de mormântului tău și plâng greșelile mele, pe care vreau să le îngrop cu tine pentru totdeauna. Primește rugăciunile și ostenelele mele, primește inima pe care ție ți-o dau în întregime. Din jerfa ta și din mormântul tău revarsă mereu asupra mea și asupra tuturor oamenilor lumină și dar de mântuire și iubire către oameni. Cu vioasa Parascheva simțea că se revarsă asupra ei în și lua puteri noi din mormântul izbăvitorului. Se ridică plină de ușurare și bucurie sufletească. Apoi cercetă și alte locuri spinte pe unde umblase Mântuitorul, prea fericită că poate să atingă urmele celui ce Dumnezeu s-a întrupat în om pentru a arăta omului calea mântuirii. În cele din urmă își îndreptă pașii spre pustia Iordanului și acolo petrecut timp de doi ani, în aspre înfrânări, și în fierbinți rugăciuni, mâncarea fiindu-i ierburile ce creșteau pe acolo și încă și acelea câte puțin și numai odată în zi după asfințitul soare. Fiind departe de lume, nu-și mai aduce aminte de alte bunătăți, purta numai grija de curățenia Sufletului de răspunsul judecății ceva să fie și de întâmpinarea mirelui său Iisus Hristos. Pentru toate aceste gânduri bune ale ei și viața sa închinată lui Dumnezeu, diavolul nu înceta să o necăjească, prefăcându-se câteodată în șarpe veninos sau în altă fiară spurcată ca să o facă să-i fie frică și să se lepede de nevoința sa, pentru dobândirea cu cununei sfinților. Dar cu vioasa paraschivă la cel puternic se gândea și cu inima oțelită înfrunta toate nălucirile. Tot mai mult necăjită și trupul ei tot mai mult suferind, își împlinise cuvântul mare lui proroc David care a zis că va iubi împăratul ceresc frumusețea sufletului ei. Și cu aceste bunătăți, nevoindu-se, a petrecut doi ani în pustia Iordanului. Într-o noapte, pe când își făcea rugăciunea în frica lui Dumnezeu și pe când cu smerenie sta în fața icoanei și ridica fierbinți rugăciuni celui de sus, văzu arătându-i-se un înger care îi zise, Parascheva, Stăpânul Ceresc a văzut ostenerele tale și podoabele sufletului tău și el vrea să te cheme la sine. Sfârșitul ți se apropie. Să lași, deci, pustietatea și la moșia părintească să pornești, căci acolo se cade să lași trupul pământului, iar sufletul tău va pleca spre zările senine ale împărății lui Dumnezeu, pe care l-a iubit cu adevărat. Fie, Doamne, voia ta, zise ea fericită, îți mulțumesc, Iisuse, că nu mai ai lăsat pradă fiarelor și diavolului Viclean și mă chiem la lumina și bucuria ta cea nespusă. Spânt așadar, numai decât seama că se află în fața unei minuni Dumnezești. Și atât îi părea de bine că se va duce la Domnul, încât nu mai stătul la îndoială și luându -și drumul aproape la Iope, de unde, îmbarcându-se pe o corabie, se îndepărtă spre patria sa. Ajungând la Constantinopole, cercetă încă o dată cu deamănuntul sfintele locașuri, intrând prin biserici, și în Biserica născătoare de Dumnezeu înainte a spintei icoanei preacurate și se rugă fierbinte către milostiva patroană, să călăuzească mai departe pașii ei și să fie acoperăm în sufletul ei, se îndreptă spre meleagurile copilării sale și cu strângere de inimă își aduse aminte de părinții care au crescut-o și de săracii pe care i-am îngâiat cu atâta iubire caldă și de care s-a despărțit într-o zi spre a-și închina viața pe deplina celuia care ne covârșește cu minunea și cu iubirea lui și le rânduiește pe toate spre folosul și izbăvirea noastră. Când din e privat nimeni nu o mai cunoștea. Nimeni nu-și mai de seama că este parasteba, că epivatul este atins de pașii unei sfinte mari. Cu fața uscată părea o călătoare străină ce-și îndrepta pașii spre zări necunoscute. Se-i viră primele stele pe cer când străina călătoare bătul la ușa casei, în care văzuse prima dată lumina zilei. Un lătrat de câine o întâmpină și vocea tremurătoare a unui servitor bătrân strigă pe cine căutați pe stăpâna casei. A plecat de câțiva ani pe lumea cealaltă. Acum, pe urmele ei, pleacă și stăpânul. Au avut o fetiță și-au plâns-o mereu și s-au topit de dorul ei. Un a scuțit săgetă inima cea plină de duioșie a cuvioasei fecioare. Când se gândi la mama ei, care o crescuse cu atâta gingășie și iubire caldă și care o învățase mai întâi să-L cunoască pe Dumnezeu, o lacrimă fierbinte i se prelinse pe față și un gând rugător îndreptă spre Părintele Ceresc pentru sufletul celeia ce plecase al mamei ei. Apoi intră în camera unde un om se lupta cu moartea, se apropie încet de patul lui și tot atât de încet duse mâna mângâietoare peste fruntea cea plină cu sudorea muribundului, încât acesta simți în ultimele clipe că un fior cald de ușurare, îi cuprinde ființa măcinată de suferință. Ah, asta i mâna unei sfinte șopti bolnă cu bucurie. Asta i mâna ta, parascheva mea, fica mea. Și parascheva, înduioșată depuse cel din urmă, sărut pe fruntea obosită a părintelui ei trupesc. Iartă-mă, fica mea, zise bolnavul, adunându-și ultimele puteri. Iartă pe tatăl tău care nu te-a înțeles. Ochii mei orbiți de bucuriile și de șertăciunile lumești, n-au știut să vadă credința ta puternică și faptele tale strălucitoare. Eu și mama ta am vrut să te împodobim cu mătase și lucruri scumpe pământești și n-am văzut podoabele tale cele adevărate, care au prețuit de mii de ori mai mult decât aurul și porfira. Bine Binecuvintează-mă, Fica mea sfântă! Binecuvintează-mă ca să pot pleca liniștit! iar faptele tale mari binecuvântate să fie în toate veacurile. Cerul să ne binecuvinteze pe toți, Tată, Dumnezeu de sus, cu viuasa Parascheva, plecându-și genunchii într-o caldă rugăciune și sufletul Tatălui ei zbură liniștit, la părintele Ceres. După mormântarea tatălui ei, cu vioasa Parascheva chemă pe toți săracii din Epivaci în și împreună cu fratele ei, Eufimie, care mai târziu a ajuns episcop, le împărția aproape toată averea. Apoi, cu partea de avere ce mai rămăsese, ajută săracii din Constantinopole, unde se închină încă odată în vestita și frumoasa biserică, Sfânta Sofia. Se reîntoarse prea mulțumită că Părintele Ceresc i-a rânduit să mai vadă odată pe tatăl ei și să poată ajuta pe săracii ei dragi. Era atât de senină și duh de lumină cerească că îi umplea ființa încât cu picioarele atingea pământul, dar cu sufletul se simțea în ceruri. O, Doamne, se rugăia, ce bine ar fi să mă iei și pe mine la tine! Străină mă simt în lumea aceasta și nu doresc nimic decât să vin mai degrabă la tine, Isuse. Trupul ei era atât de slăbit, încât abia mai putea umbla. Călătorise toată ziua pe o vreme cumplită și ploaia o udase de-a binelea. Puterile o părăsiseră și simțea că îi se apropie sfârșitul. Era în ziua de 14 octombrie. Din anul Domnului 1050, valurile mării spumegau cu verșunare, făcând un vuiet surd ce se răsprângea asupra satelor din jur. Niște corăbieri străini poposeau la țărm, așteptând nerăbdător potolirea mării. Ei își se răpește ca să-și potolească foamea. Și să mai treacă timpul, ziua se scursese în vuie de furtună și când primele licăriri de stele apărură pe cer, O umbră de femeie se apropie încet, abia târându-și picioarele. Domnul să fie cu voi, salută ea cu glas stins. Apoi se prăbuși pe pietrișul uscat și nu putu să mai scoată niciun cuvânt, decât slav de tot șopti. Apă, apă, apă! Corăbierii adus era apă și o așeza încet, pe un așternut moale, făcând din hainele lor. Ce tânără este și câtă suferință se vede pe fața ei, grăi un pescar bătrân! Ar trebui să o ducem cu noi în corabie, îi vom purta de grijă și îi vom da cele trebuincioase. Călătoare aș veni în fire, deschise ochii mari și mulțumi corăbierilor care o oprimiseră între ei, inima creștinească. Lumina luceafărului de seară se revărsă asupra ei și cerul întreg parcă-i șoptea. Vino o suflet ales! vino la stăpânul cel veșnic! Străină pribeagă, duse mâna slăită la frunte, la piept și la umeri și șopti cu glas tins toande Isus Hristoase Cela ce din iubirea cea prea mare ai suferit pentru noi caută cu milostivire spre roaba ta și nu o părăsi stăpâne ceresc Primite -mi îngerul păzitor să mi ia sufletul și așa la acolo unde va voi, milostivirea ta fi prea mărit Hristoase Dumnezeu. Când rosticer din urmă cuvânt, sufletul cu vioasei zbură la cer iar trupul ei o stălit, se odihni liniștit, scutit de toate frământările lumii acesteia. Buietul sur nu se mai auzi, marea se potoli pe dată, razele lunii se iviră și se revărsară cu străducire ca niciodată. Dumnezeu să primească sufletul ei, se rugară corăbierii, făcându-și semnul Sfintei Cruci. Se vede că a fost un suflet bun, că marea s-a potolit și cerul luminează ca niciodată. Apoi să pară o groapă la marginea mării și așezară între cântări sfinte trupul aceleia ce nu mai simțea necazurile și chinurile pământești. Înainte de a părăsi țărmul și a se urca în corabie în genunchiară la mormântul proaspăt și înălțară spre ceruri o melodie caldă pentru sufletul străinei călătoare ce plecase spre zările veșniciei. În taina unei seri de toamnă. Au trecut săptămâni și luni și sfânta se odihnea la marginea mării. Nimeni nu știa de sfârșitul ei, de locul ei de odihnă. S-a întâmplat că un corăbier murind a fost îngropat lângă dânsa. Trupul aceluia mirosea greu de mulțimea păcatelor. Și locuitorii care treceau pe acolo se îngrozeau. După câtva timp, spânta Parasteva se arătă în vis preotului din satul apropiat, cerându-i să dezgroape trupul acelui păcătos, făcându-se săpături pentru dezgroparea acelui mort, s-a dat și peste moaștele Sfintei, întregi și neputrezite împrăștin miros plăcut cu bună mireazmă duhovnicească. O femeie bolnavă ce se nimeria acolo, atingându-se de sfintele ei moaște, se vindecă. Un copil ce orbise a fost adus de părinți la locul acela și atingându-se de trupul sfintei, își primi vederea. Vestea se duse în toate satele și mulți bolnavi alergau cu credință să-și primească vindecarea. Norod mult se adună de prin toate părțile locului și cu mare cinste spintele moaște ale preacuvioasei părăstieva au fost aduse și depuse în biserica sfinților apostoli din Constantinopole, unde zilnic începură să vină creștinii să se roage și să preamărească pe Dumnezeu. De moaștele sfintei se apropiară și săracii din Epivat, care auziseră de sfârșitul ei și se grăbiră să-i aducă prin osul de recunoștință pentru multiplele binefaceri. Tu ai fost mama noastră," suspină ei, tu ne-ai potolit foamea, ne-ai îmbrăcat și ne-ai șters lacrimile. Pe tine te-a trimis Dumnezeu în epivatul nostru și în casele noastre. Îți mulțumim, Parascheva, sfântă și lăudată și cinstită de noi să fii și urmașii noștri și de toți creștinii în veci. Moaștele cuvioasei, Parascheva, au fost cercetate de mulți creștini Vlavioși, revărsând dar de întărire și vindecare asupra multor nenorociți. Ele au stat acolo până la vremea unui împărat romano-bulgar, care le-a adus și le-a așezat în Târnova. Mai târziu au fost strămutate la Belgrad, de unde au ajuns din nou la Constantinopole. Iar pe vremea domnitorului Moldovei Vasile Lupu, moaștele cuvioasei Parascheva au fost aduse cu multă cinste și închinăciune în ziua de 13 iunie 1641 și așezate în Biserica Sfinților Treierarhi din Iași. Mai târziu, sfintele moaște au fost strămutate în catedrala mitropoliei din Iași, unde se găsește astăzi și de unde se revarsă mulțime de minuni asupra acelora ce se roagă și cinstesc cu credință sfântă pomenirea ei. Mirele ei ceresc! Ia păstrat-o semintele cu îngrijire, iar sufletul ei luminos se bucură în împărăția cea fără de sfârșit a lui Dumnezeu, mijlocind pentru noi și revărsând asupra noastră binefacerele ei de cuvioasă și sfântă. Amintirea ei se serbează în fiecare an, în ziua de 14 octombrie, Cu ale ei sfinte și călduroase rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, ajută-ne și pe noi, miluiește-ne și iartă-ne păcatele noastre și primește-ne și pe noi într un Ta. Amin.